Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min siyyaati aamalina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falamudillalah Ashadu an la ilaha illallahu wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqaatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du saudara-saudaraku muslimin usman hadis syarudin ikhwatillah muslimin sieman inna rahmatillahi alaykum assalam alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menyambung kembali kuliah tafsir kita muslim surah safat pada ayat yang ke-6 hingga berikutnya yaitu subhanallahi subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْعَلَاءِ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Maksudnya semua yang kami telah menghiaskan langit yang terdekat dengan hiasan iaitu bintang-bintang Dan telah meliharanya sebenarnya dari setiap syaitan yang sangat berhaka Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar perbicaraan para malaikat dan mereka dilimpari dari segala penyuru Untuk mengusir mereka dan bagi mereka seksa yang kekal Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi mendengar Maka ia dikejar oleh seluruh api yang sangat terang benderang Simpan-simpan Emrahati dan dikasih kita telah lihat bahawa penciptaan langit ini yang kita dapat lihat dengan bintang-bintang berjumlah di situ semuanya menunjukkan kepada kuasa Allah Subhanahuwataala. Jadi kata-kata ada, kuli kata inu Kata-kata ada diciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara. Rujukanlah syaitan untuk melihat syaitan pada cahaya bintangnya kilat dan sebagainya warna yang tidak ada dan merupakan satu cahaya ataupun tanda ataupun buruj yang dengannya manusia mendapat petunjuk Jalan pada waktu malam yang gelap di padang pasir umpamanya wazinatan lisama'id dan ia juga menjadi perhias perhiasan seperti lampu yang cantik kepada langit yang manusia dapat lihat Abu Hayyan berkata khassas sama'id dunya bizikri annaha hiya lati tushahadu bilabsar wa fiha wahdaha yakunu alhifz minasyaitan jadi tujuan Allah SWT menyebut Langit Dalam ayat ini Kerana Selain dirah hati dan dikasih Allah sekalian Nazainah sama dunia bizi Natinil kawal kib Kerana langit inilah yang manusia nampak Siang mereka nampak Malam pun mereka nampak Kadang-kadang bumi ataupun tanah yang mereka pijak ni, pun Mereka tidak sedar Nikmat yang ada padanya Justru Allah SWT menyebut perkara yang manusia nampak Ini adalah satu Tanda kekuasaan Allah SWT yang mana Allah berikan kepada kita supaya kita faham. Walaqad zayyana samaa'a dunyana bi masabiha wa ja'alnaaha rujumaa lisyayaatin wa a'tadna lahum adzaaba sa'eer. Surah Al-Mulk Kami telah menghiaskan langit dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan dan kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala. Selagi ini rahati dan dikasihi sekalian, minggu yang lalu kita telah bincangkan ini merupakan satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dikemukakan kepada manusia untuk manusia faham. Di sana ada penciptaan malaikat, yang berbagai-bagai tugasan, kemudian ada pula syaitan yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai ujian untuk manusia. Jadi walaupun syaitan ini berusaha untuk meneroka rahsia yang terdapat dalam ketetapan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas perintahnya kepada para malaikat untuk dikerjakan, laksanakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu bagaimana mereka ni dihambat oleh api yang menyala-nyala apabila mereka berusaha untuk mendapatkan perkembangan mengetahui penguasa tersebut kata para ulamat tafsir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-Juyaini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ada disebut oleh Ibn Jarir ta Tabari dalam tafsirnya dulu syaitan ini memiliki tempat-tempat duduk yang khas di langit mereka boleh mendengar wahyu dan ketika itu bintang-bintang tidak mengejar mereka dan syaitan ini tidak akan dilempari oleh kilat dan sebagainya Mereka dapat mendengar wahyu, mereka pun turunlah ke bumi untuk menambahkan apa yang mereka dengar itu kepada pawang, dukun, bomor dan sebagainya Sehingga mereka mengetahui satu ditambah sembilan Dia cantikkan lagi cerita itu, dia buat cerita berbagai-bagai sehingga menyebabkan manusia itu sesat. Des watan tuan ini boleh kat Allah dalam hadis yang sahih mana takah hinan fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatun 40 yawman sesiapa yang datang bertemu dengan seorang kahin dukun arraf bomo ahli nujum ini kemadaid datang saja kepadanya menyebabkan salatnya tidak diterima 40 hari oleh Allah Subhanahu dalam hadis yang lain faqad kafara bima ala Muhammad wa in ta'ta bertemu dengan bomo dukun ini Sesungguhnya dia telah pun murtad daripada apa yang uh, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zaman sudah canggih pada hari ini, malangnya masih lagi ada manusia yang percaya kepada benda-benda khurafat seperti ini. Dulu kita pernah bincangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu sendiri menyatakan walau kuntu a'lamul ghaib wa lastakthartu min alkhair wa ma masan yasu'. Ini ayat menerangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu sendiri pun tak tahu perkembangan perkara yang akan berlaku melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT taala setakat itu sahaja tapi di kalangan manusia ini ada yang mendakwa, dia mengetahui lebih daripada itu. Ternyata mereka ni merupakan mangsa permainan kepada syaitan, kepada jin. Justru tuan-tuan ini mulai kat sekian kita disuruh untuk merawat diri kita. Mengelakkan diri kita, bagi mengelakkan, ditimpa sihir, gangguan, kejahatan, hasad dengki manusia dan sebagainya. Contohnya amalkanlah zikir pagi dan petang, lepas mayang... Ini merupakan senjata yang sangat kuat Jangan bila dah tergantuk, baru nak tengadah Baik Dah kena, barulah kita nak merawat Pada masa itu, payah tuan-tuan ni, boleh ke Allah selian Jadi kalau ia pakaian hidup kita Sebagai contohnya, buku kecil, Zikir Pagi dan Petang Tarangan Dr. Al-Wasid Abdul Rahman ni sangat menarik Wajar untuk kita Bekalkan anak-anak kita akan pergi musafir jauh Untuk diri kita, sentiasa untuk amalkan Letak dalam handbag, dalam kereta, amalkan, bacakan tuan-tuan Agak perkara seperti ini tidak menjadi gangguan Kerana manusia dengki Bila berjumpa dengan bomo dukun Maka mula dari menyebut Insan-insan keliling kita yang kita tak sangka Dan mulalah timbul prejudis Buruk sangka kepada orang keliling kita Lihat, ini pembohongan daripada syaitan Syaitan ni bukan di kalangan manusia Bukan dengan izin saja Di kalangan manusia pun ada Kerana perkataan syartona itu Merujuk kepada Syartana merujuk kepada jauh Iblis sebenarnya ablas yablis mublisun mana mereka ni tersasar ni iblis di kalangan manusia ni ramai dia menyebabkan kita timbul buruk sangka antara adik-beradik rakan sepejabat orang sekampung datang ke masjid sama-sama pun timbul buruk sangka kenapa syaitan datang syaitan ni sampaikan maklumat dia kepada kita merusi bomo dukun yang kita percayai tersebut maka orang yang tidak bersalah telah pun dihukum yang tak sepatutnya dihukum Kini kita berbuah sangka kepada ini Ini dia tuan-tuan yang -tuan, dimulih ke Allah sekalian Syaitan ini mengetahui Sedikit sebanyak perkara itu Pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahaja Lepas saja Nabi lahirkan Perutusan Maka tempat-tempat duduk mereka Langit itu dimusnahkan Dan sebarang usaha untuk Mendapat tahu perkembangan yang berlaku Dan ketatakan Allah seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini Kata Imam Al-Alusi bila Allah SWT merintahkan sesuatu perkara Maka mereka pun sujud Taat patuh kepada minta Allah Dan kemudian terus melaksanakannya Maka sedikit sebanyak Dengar kepada mereka satu masa dahulu Tapi bila Nabi dah dilahirkan Kita telah bincang dengan surat Al-Ahqaf yang lalu Iblis berkata Ini ada perkara baru yang berlaku ni Kenapa kita tak dapat lagi menerobos Kepada rahsia perkara ketapan Yang akan diputuskan oleh Allah SWT Lalu dia pun memutuskan tenteranya mereka mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat di antara dua gunung pokok korma, pokok korma yang banyak. Kita telah ceritakan dalam surah al-Kaf' yang lalu. Jadi wakil berkata maksudnya di sini dua bukit pokok korma, dua dua batang pokok korma. Lalu mereka pun kembali kepada iblis Az-Zalik ketua mereka ini untuk mengkhabarkan perkara tersebut. Lalu iblis pun berkata ini merupakan satu halangan kepada kita untuk tahu apa apa yang berlaku dalam ketetapan Allah. Tidak ada peluang dan ruang lagi untuk kita campur tangan dan menyampaikan kepada manusia manusia yang lemah akalnya. Maka ternyata lah mereka yang mempercayai bomo dukun meramal ke masa depan merupakan perkara syirik pada Allah Subhanahu Wa Dan ini juga berkaitan dengan penciptaan bintang. Bintang tak ada kaitan dengan tuan-tuan lahir pada bila, tuan-tuan ni Scorpio ke apa ke, jangan percaya tuan-tuan pada perkara syirik pada Allah Subhanahu Wa seperti ini macam suruh kabar tengok apa nasib kita masa akan datang. Tidak tuan-tuan, tak ada kena mengena pun dengan apa yang dicatatkan itu. Ini merupakan pembohongan. Dulu pernah kita bincangkan dalam surah Luqman yang lalu, "Wa nasi man yashtari lahu al-hadith li yudhillan an ilm wa huzwa." Pergi pula sampaikan kursus untuk mengetahui kelebihan merupsi dari lahir. Ini satu perkara yang syirik kepada Allah SWT wa Jangan kita terlibat nasib kalangan keliling kita pekerja anak-anak adik-adik Jangan terlibat dalam perkara-perkara syirik mereka yang uh, terbabit dalam perkara seperti ini hendaklah berhenti bertaubatlah kepada Allah Subhanahu dan hendaklah buatlah pengakuan taubat ini supaya semua manusia tahu jangan kita meramalkan masa depan kononnya Ia berkaitan dengan tarikh lahir dia berkaitan waktu lahir berkaitan dengan tanda pada tubuh dan sebagainya ini syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tabuna diajarin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kejayaan orang keliling kita bukanlah disebabkan dia bergantung pada tarikh lahirnya tapi kerana usahanya. Kita pernah bincang guna surah Al-Fatihah yang lalu. Allah Subhanahu Wa dunia ni kepada siapa yang berusaha untuk mendapatkannya walaupun dia seorang kafir. Kerana sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu itu melampaui batasan akidah, batasan kepercayaan dalam diri yang diyanqidah dan sebagainya. Ikhtisab billah musyru syivan inna rahmatina didikasi waskrian. Jadi boleh juga kita lihat di sini satu bila Allah menggambarkan illa man khatifal khatfa Sesiapa di antara mereka yang mencuri-curi Maksudnya, ada syaitan ini yang Cuba juga untuk mengetahui Perbincangan yang ada berlaku Dalam ketahuan Allah SWT itu Lalu dia pun menyampaikan kepada syaitan di bawahnya Yang lain menyampaikan kepada berikut Jadi macam tangga, pegang-megang satu sama lain Macam monyet, tuan-tuan, di atas pokok Sekor pegang yang lain, sekor bergayut di dahan Sampailah kepada yang terakhir sekali untuk mengetahui apakah yang telah ditetapkan Allah SWT Tapi ia akan dikena suluhan api ini Tilat sebelum ia berjaya menyampaikannya Dan kita telah jelaskan dalam kuliah yang lalu Kata Imam Al-Lusi juga Imam Ashokani dalam Fatih qadir Jin syaitan ini dia tidak mati Tapi bila dia kena panah itu Luka jadi parah dia Kata bilang mesti musliman yang berhati dan Jadi dia tidak dapat menyampaikan perkara tersebut dia tidak dengar bahkan dia tidak dengar sama sekali. Kerana soalan api ini kena boleh terbakar ni. Musliman yang berhati dan dikasihilaskan. Jadi kita telah jelaskan pada kuliah lalu. Apakah lontaran malaikat ini tepat atau tidak kepada mereka? Jawapannya tepat. Kalau malaikat ini lontar kepada mereka kilat atau Tahi bintang ini memang tepat kena, tapi kena mereka ni tidak mati seperti disebut oleh para ulama daripada Ibn Abbas Radiyallahu SAW. Jadi apa yang sedang kita pelajari sekarang musim-musiman yang akan datang di kasih kasihan galakan untuk kita melihat langit. Satu lagi perkara yang penting. Inna zayyinna sama dunya bizi natinil kawakib wahyulamin kuli syaitanim marid la yasamauna ila al mala ila wa yudzafuna min kuli jannib. Malaikat disebut di sini sebagai Al-Mala'il-A'la Al-Mala'ul-A'la Malaikat Dalam tafsir al Munir mengatakan Kita yang duduk di bumi ini terdiri daripada As-Sakalai ini Manusia dan juga jin dipanggil sebagai al Mala Al asfal Kalau Al-Mala'ul-A'la itu berada di langit Al-A'la mana tinggi Tapi yang berada di bumi ini Dunia yang telah kita bincangkan Al-Mala'ul-Asfal Maknanya golongan ini berada di bawah di sini merupakan galakan untuk kita melihat penciptaan langit dan bumi jadi satu bab akidah yang penting. Dalam Islam ni diajar kita untuk menghayati diri anak-anak untuk ada penghayatan. Sebab kalau kita pelajari dalam kitab Riyadu Salihin pada bab menyatakan kepentingan bertafakkur melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. SWT. Milikilah kitab Riyadu Salihin tuan-tuan. Kitab ringkasan Riyadu Salihin sebagai contoh kalau kita tak mampu miliki yang tebal, yang besar ini Riyadu Salihin milikilah kitab diin Kasar Riyadus Salihin yang telah pun diringkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf an nabahani Bacalah sekurang malam satu hadis sekurang-kurangnya. Satu malam, satu langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana wau ini nama kitab tersebut pun best, Riyadus Salihin, taman-taman orang-orang salih. Ertinya membaca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni umpama kita yang sedang penat, stres masuk dalam taman yang indah dengan burung kicauan. Air yang mengalir Kehijauan bunga bunga yang cantik ha, Begitulah gambaran kita membaca ayat-ayat Allah SWT Dan hadiah Nabi SAW Salah satu bab untuk jadi orang saleh ni Ialah bab berfikir Berfikir penting untuk kita Melihat keliling Allah SWT menyebut surah Ali Imran Ayat yang, yang berikutnya Inna fi khilqis samawati wal ard Wakhtila fi laidi wal nahar La ayati li'ulil albab aladhina yadhkuruna allaha qiyamanw wa qu'udanw wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. semunya adalah penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang merupakan tanda-tanda bagi orang berfikir. Lihat, ini galakan untuk kita berfikir. Lihatlah apa yang Allah jadikan ini. Saidina Umar pernah terbaring di Mina selepas mengerjakan ibadah haji pada tahun ke-23 Hijrah. Melihat ke langit. Ya Allah, cantiknya bintang, malam, susu galonya perjalanannya, indahnya. Kalaulah dunia yang aku diamanahkan untuk memimpin ini telah berjalan seperti mana cantiknya bintang, bulan, matahari, jalan ini. Ya Allah, maka matikanlah aku. Renungan Sina Umar ini akhirnya dijawab oleh Allah SWT dengan kematian beliau. Apakah lanjutannya? Kita akan bincang dengan kuliah akan datang. Kaitan pentingnya berfikir dan nimbau kalri rasa oleh bodiah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmaanir raq nimbau aku pada sinamur khattab radhiyallahu anhu sejuk sebelum beliau wafat insyaallah kita akan ceritakan pada kuliah yang akan datang ala Muhammad, ala wa wa wassalam, alamin, Allahu a'lam wa sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh